Iacov, capitolul 5, versetul 15 Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Adevărata rugăciune este numai cea făcută cu credință, pentru că numai credința este puntea pe care sufletul poate trece în partea cealaltă unde se află Dumnezeu. Fără credință nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu. Tot ce nu vine din credință nu aduce mântuire. Credința de valoare tuturor faptelor noastre bune. Ea este pecetea după care Dumnezeu face alegerea faptelor noastre. Omul se poate ruga fără credință, din simplu obicei. Omul poate răbda fără credință, forțat de împrejurări. Omul poate vesti Evanghelia fără credință, din interes sau slavă de deșartă. Omul poate merge la biserică sau la adunare fără credință pentru a-și mulțumi cugetul. Omul poate citi Biblia fără credință, din plăcere sau din curiozitate. Omul poate da din bunurile sale celor lipsiți fără credință, pentru a fi lăudat sau dintr-un sentiment firesc. Omul poate avea chiar o formă de evlavie fără credință, dar îi tăgăduiește puterea. Omul poate avea o purtare frumoasă în mijlocul societății fără credință, din simplă politețe, omul poate fi înfrânat fără credință pentru a-și păstra silueta și sănătatea. Toate faptele bune, toate virtuțile și calitățile omului fără credință sunt ca niște cârpe murdare în ochii lui Dumnezeu. Ele nu pot aduce nici cea mai mică schimbare în privința poziției omului față de Dumnezeu. Singură credința, credința în jertfa Domnului Isus, deschide ușa mântuirii prin care omul intră în casa lui Dumnezeu. Ea este mâna care poate deschide această ușă. Cine nu are această minunată mână, nu va putea apuca clanța de la ușa mântuirii. Dacă nu are cineva credință și dorește să o aibă, Dumnezeu i-o dă îndată. Credința adevărată este unită cu rugăciunea și rugăciunea adevărată este izvorâtă din credință. Fără rugăciune nu poate fi nimeni credincios, pentru că rugăciunea înseamnă deschidere spre Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu se deschide pentru Dumnezeu și Dumnezeu îl umple cu harul său. A primi harul lui Dumnezeu înseamnă a primi voia lui Dumnezeu, iar voia lui Dumnezeu este singura cale care duce la fericirea și desăvârșirea noastră. Dreptul ca să mă rog lui Dumnezeu mi l-a câștigat Domnul Iisus Hristos prin răscumpărarea pe care mi-a adus-o pe crucea de pe Golgota. Prin această răscumpărare Dumnezeu mi-a devenit tată, iar eu i-am devenit copil. Numai cine este copil al lui Dumnezeu poate să spună tată lui Dumnezeu. Când mă apropii de Dumnezeu, trebuie să mă apropii în numele Domnului Iisus Hristos și totdeauna să spun ceea ce a spus El când s-a rugat, Nu voia mea, ci voia ta. Un om al lui Dumnezeu spunea, Eroarea de a crede că putem influența pe Dumnezeu prin rugăciunile noastre este adânc înrădăcinată în noi și credem că îl putem îmbuna pentru a ne împlini cererile noastre. Aceasta este numai păgânismul din noi care își înalță capul. Păgânul încearcă să câștige bunăvoința zeilor și să-i facă să dea din prisosul lor. Creștinul adevărat nu are decât o singură țintă, împlinirea voii lui Dumnezeu, fie în sănătate, fie în boală, fie în moarte. Domnul i-a zis lui Anania, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. În timpul nopții o casă a luat foc. Părinții și copiii au ieșit în grabă afară în curte. Numai băiețelul cel mic de șapte ani a rămas uitat în casă. Scara care ducea la etaj a luat și a foc, așa că nimic nu se mai putea salva. Atunci și copilul a apărut la fereastră. Aruncă-te pe fereastră, îi strigă tatăl și te prind eu în brațe. Copilul se ținea de tocul ferestre și plângea spunând, Tată, nu te văd! Aruncă-te, eu te văd și te prind, a strigat tatăl. Focul dogorea cu putere, iar copilul, nemai având de ales, și-a dat drumul pe fereastră și a fost salvat. Domnul Iisus Hristos cere sufletelor noastre să ne încredem în El și să ne aruncăm în brațele Lui ca să fim mântuiți. Dar noi ne agățăm de cele văzute. Vine timpul însă când nu se mai arată niciun reazăm de care să ne sprijinim și atunci ne aruncăm în brațele Lui. În clipa aceea în cer se spune, iată, El se roagă. Ce binecuvântate sunt timpurile când dispare din jurul nostru orice punct de sprijin. De ce incendiu? De ce foc? Sunt teste ale încrederii noastre în cuvântul lui Dumnezeu. Închipuiți-vă ce durere copleșește inima Tatălui nostru când flăcările neîncrederii sunt gata să ne înghită, iar El stă cu brațele deschise, gata să ne salveze. Aruncați-vă acum cu încredere în brațele Lui. Rugăciunea făcută pentru un bolnav, Dumnezeu o va asculta dacă este făcută cu credință, însă nu o va asculta în felul nostru, ci în felul lui. El știe ce este bine pentru bolnav și îi va da ce este spre bine. Dacă sănătatea îi face mai bine la desăvârșirea vieții lui în Hristos, îi va da sănătatea. Dacă starea de boală îi face bine, îi va păstra boala, dar pe el îl va mântui și îi va ierta toate păcatele. Zicea Sfântul Nil Sinaitul, în boli, înainte de a apela la doctori și medicamente, folosește-te de rugăciune. Să lăsăm pe Dumnezeu să aleagă ce este mai bine pentru noi, căci El nu greșește. Să avem încredere în El, iar noi să ne rugăm cu credință, pentru că numai rugăciunea făcută cu credință deschide întreaga noastră ființă spre Dumnezeu. Și dacă l-avem pe El... Ce ne mai trebuie? Spre mâine urec cu inima arzândă De dragoste și doruri sfinte Și orice clipă-i treapte de izbândă Și un nou imbol spre înainte și orice clipă îi treapte de izbânedă, și un nou imbol spre înainte. Versetul 16: Mărturisiți-vă unii altora păcatele, și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Aceasta este rânduiala Duhului Sfânt în adunarea copiilor lui Dumnezeu cu privire la mărturisire. Mărturisiți-vă unii altora și nici de cum mărturisiți-vă unii unuia. Cine vrea să asculte și să se supună rânduielii lui Dumnezeu, arătată simplu și limpede în cuvântul său scris, va fi fericit și va propăși pe calea mântuirii. Cine nu vrea să se supună cuvântului lui Dumnezeu, va asculta de oameni, dar aceștia nu-i vor da decât amărăciune și deznădejde. Mântuirea stă în ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. Sunt anumite păcate pe care, în afară de Dumnezeu, trebuie să le mărturisim și fraților de încredere, cu care ne putem ruga ca să scăpăm de ele. O doamnă a venit la Moody, acel mare vestitor al Evangheliei, mărturisindu-i că are obiceiul de a exagera lucrurile atât de mult încât ea singură nu mai știe ce este adevărat din cele ce a spus și ce nu. Ea voia să știe cum ar putea să scape de acest obicei urât. Moody, după ce a ascultat-o, i-a zis, foarte simplu, de acum încolo, la cea din ocazie când băgați de seamă că ați mințit, mergeți la omul pe care l-ați mințit și rugați-l să vă ierte." Doamna a spus, dar nu vreau să fiu privită ca mincinoasă." Mudi a răspuns, Dar aceasta vă trebuie. Dumneavoastră vreți să îndulciți lucrurile, dar singurul fel de a scăpa de exagerare este să o recunoașteți și să o mărturisiți ca păcat. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Cel căruia îi te mărturisești la rândul lui trebuie să ți se mărturisească și el." căci nu este nimeni așa de curat ca să nu aibă ce să-și mărturisească, iar după mărturisire să vă rugați împreună Domnului. Numai o astfel de mărturisire aduce folos duhovnicesc de mare preț. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Oare nu ar trebui practicat acest îndemn al Duhului Sfânt și între noi? Multe lucruri s-ar îndrepta în viața noastră de adunare. Mărturisirea credincioșilor la un singur om este împotriva cuvântului lui Dumnezeu și ea a apărut târziu în creștinism. Spovedania la preot a devenit obligatorie în creștinătate în anul 1215, în urma hotărârii papei Inocențiu al III-lea. Încercări de spovedanie sunt observate încă din secolul III pentru cei care se lepădaseră de credință pe vremea lui Deciu ca să fie primiți în biserică. Această spovedanie însă a fost desființată la sinodul din Constantinopol în anul 383, dar tristul început era de acum făcut. Să revenim. Mărturisirea păcatelor unii altora este un lucru foarte bun, este o rânduială a Duhului Sfânt în biserică pentru creșterea și desăvârșirea credincioșilor. Această practică însă trebuie să aibă loc numai între cei născuți din nou, pentru că numai ei îi cunosc folosul. Oamenii firești sunt periculoși pentru treaba aceasta. Avea dreptate filozoful german Nietzsche când zicea Uităm o greșeală după ce o mărturisim altuia, dar partea proastă este că nu o uităm pe aceluilalt. Mărturisirea păcatelor, atât în fața lui Dumnezeu cât și în fața oamenilor duhovnicești, este mama oricărui bine, leacul dulce al împăcării omului cu Dumnezeu. Când păcătosul deschide gura pentru mărturisire, se deschide ușa împărăției lui Dumnezeu. Dacă ne-am mărturisi unii altora, nu ne-am mai judeca unii pe alții. Cine nu face una, o face pe cealaltă. Mărturisirea unei greșeli nu este o slăbiciune, ci o forță, spunea un înțelept. Adevărat și limpede descria fratele Ioan Marini despre mărturisire. El spunea, păcatele săvârșite față de Dumnezeu trebuie mărturisite lui Dumnezeu. Cele săvârșite față de unii oameni trebuie mărturisite față de ei. Cele făptuite față de toți trebuie mărturisite față de toți. Și Sfântul Ioan Gurădeaur zicea, ai păcătuit, mărturisește lui Dumnezeu păcatele tale. Zi numai aceasta, am păcătuit, și el, și el te iartă. Și fericitul Augustin zicea, Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune. 1 Ioan 1,9 Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Prin zdrobire în pocăință, să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu și el ne iartă. Zice Talmudul, Porțile rugăciunii sunt uneori deschise și alteori închise, pe când porțile pocăinței sunt deschise necurmat. Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Orice rugăciune este ascultată de Dumnezeu, pentru că dacă ar fi așa, s-ar înmulți păcatele pe pământ și mai mult. Dumnezeu ascultă rugăciunile numai ale celor neprihăniți, numai ale celor născuți din nou, numai ale celor care au pe inimă împlinirea voii lui Dumnezeu. Căci orice rugăciune care nu are în vedere voia lui Dumnezeu, are în vedere voia diavolului, voia egoistă a omului. Deci este o lucrare spre păcat, spre nimicire. Dumnezeu mai ascultă și rugăciunile celor care nu sunt neprihăniți, dar care vor să fie neprihăniți, adică vor să cunoască adevărul și să trăiască după lumina lui. De fapt, Cine caută neprihănirea a și aflat-o, pentru că ea nu este greu de găsit. Neprihănirea este Domnul Isus și el se lasă ușor găsit. Un proverb spune: rugăciunea măgarului și a câinelui nu se suie până la cer. Mulți din cei care umblă pe două picioare, spune Domnul Isus Hristos, nu sunt oameni, ci sunt câini, sunt porci, sunt șerpi. Matei șapte cu șase. Nu dați câinilor lucrurilor sfinte și nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Om, după înțelesul duhovnicesc al cuvântului, înseamnă neprihănit, înseamnă naștere din nou, înseamnă chipul lui Dumnezeu. Numai rugăciunea oamenilor este ascultată în cer, adică a celor născuți din nou, a celor neprihăniți, a celor care au chipul lui Dumnezeu. Rugăciunea celor cu chip de animale vorbesc de chipul lăuntric, Chip de câine, de porc, de șarpe, nu poate fi ascultată de Dumnezeu. Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă, Ioan cu 31. Dar nici rugăciunea celor neprihăniți nu este ascultată dacă ea nu împlinește două condiții, să fie fierbinte și să fie cu credință, să creadă că a și primit ceea ce a cerut. Se povestește că într-o țară era mare secetă, nu ploase multă vreme și din pricina aceasta iarba s-a uscat încât mureau vitele. Credincioșii unui sat s-au hotărât să se roage pentru ploaie și la ora stabilită au venit la casa de rugăciune. Un copil care auzise de hotărârea celor mari a venit și el la adunare luându-și umbrela. Cineva l-a întrebat. De ce ți-ai luat umbrela acum când nu-i niciun nor pe cer și când știi bine că de luni de zile n-a căzut picătură de ploaie pe pământ? Eu mi-am luat umbrela, a răspuns copilul, pentru că am venit să ne înfățișăm înaintea Domnului ca să ne rugăm pentru ploaie și n-aș vrea să mă ude când mă întorc acasă. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, scrie la Efeseni 618. Puteți împiedica soarele să apună, să cadă ploaia sau să o opriți, să nimicească unul singur o armată de 185 de de vrăjmași? Iosua, Ilie, Ezechia, fiecare la timpul său ne arată că este cu putință. Cum? Prin rugăciunea credinței. În era electronicii, noi obținem în fiecare zi rezultate care, pe cât sunt de curente, pe atât sunt de uimitoare. Prezentați un cartonaș magnetic și iată că se deschide o ușă grea de garaj. Apăsați pe un buton și un ascensor cu 10 persoane se ridică la etajul la care doriți. Puteți pune în mișcare brațul lui Dumnezeu tot așa de simplu ca și cele arătate mai sus. Când este vorba de interesele sale, de gloria sa, el nu cere decât mijlocirea. Rugăciunea personală este esențială. Domnul spune în Matei 6,6 ,6, Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău. Poate exista o viață reală pentru Dumnezeu fără momente de rugăciune personală care să creeze o stare de dependență divină în toate ocupațiile noastre? Desigur, nu. Noi avem nevoie de forță spirituală și morală. Dacă suntem lipsiți de ea, vom merge din înfrângeri în dezastre. Multe nereușite ale creștinilor pot fi atribuite faptului că rugăciunea personală n-a fost practicată în chip statornic. Nici râvna, oricât ar fi ea de mare, nici energia în slujbă, nu vor putea niciodată să compenseze pierderea care urmează în mod inevitabil neglijării rugăciunii făcute în ascuns. Psalmul 65:2 tu asculti rugăciunea. Pentru multe persoane, rugăciunea se limitează la o recitare, bună pentru orice ocazie din câteva fraze învățate pe din afară. Nu! A ne ruga înseamnă a ne adresa lui Dumnezeu așa cum un fiu vorbește tatălui său. Din orice parte de pe pământ, milioane de oameni pot vorbi Domnului în același timp, pentru că niciun gând al omului nu scapă cunoștinței sale de săvârșite. Mulți psalmi a lui David afirmă, de departe îmi pătrunzi gândul, cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. A ne ruga înseamnă a spune lui Dumnezeu durerile și nevoile noastre, înseamnă a avea siguranța că el ascultă și răspunde, după cunoștința lui de săvârșită cu ceea ce este bine pentru cei care se îndreaptă spre El. Dacă ne vorbește prin cuvântul Său, vrea ca și noi să-i vorbim prin rugăciune. Dumnezeu este dragoste și faptul că ne ascultă este cea mai bună probă. Domnul Isus este marele mijlocitor prin care credinciosul are privilegiul de a adresa rugăciunile sale lui Dumnezeu. În același timp, El îi încurajează pe ai săi să se îndrepte direct spre Dumnezeu, amintindu-le... Tatăl însuși vă iubește, Ioan 16, cu 27. Condiția ascultării rugăciunii este să fii neprihănit și să te rogi fierbinte prin credință. Un om al lui Dumnezeu, spenner avea un fiu deosebit de talentat care ajunsese un stricat. Adâncând urerat de acest lucru, spenner a început să se roage Domnului ca să-i mântuiască fiul, oricând va voi și în orice fel va voi el. După un timp oarecare fiul s-a îmbolnăvit greu și zăcea de câteva săptămâni în pat, aflându-se și într-un mare zbucium sufletesc. Pe din afară era însămut și nemișcat. Într-un timp s-a sculat deodată în sus și a ridicat mâinile spre cer și a strigat din adâncul inimii. Rugăciunile tatălui meu mă înconjoară ca munții. Puțin după aceea zbuciumul lăuntric a încetat. Boala a fost biruită și fiul a scăpat. De atunci încolo, el a fost un alt om. Spenăr a avut înainte de a muri bucuria de a vedea pe fiul lui credincios, Domnului Sus. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dăm mai jos câteva gânduri despre rugăciune ale unor oameni ai lui Dumnezeu, gânduri care vor limpezi în noi adevărul acesta. Spur John dacă m-ar întreba cineva care este, după părerea mea, miezul vieții creștine, aș răspunde, rugăciunea. În rugăciune sunt cuprinse toate experiențele și toate virtuțile creștinului. Tot el zicea, a te ruga fără căldură este la fel ca și cum ai vânea cu un câine mort. Bounce. Rugăciunea este o forță nea în dând forță tuturor. Eli Rugăciunea este lucrul cel mai necesar credinciosului în trecerea sa pe pământ. Ea înseamnă și putere și aventură. Sfântul Ioan gură de aur. Cel ce se roagă cu căldură se aprinde, însă nu se arde cu totul, nu se consumă, ci devine mai lucitor. după cum mai lucitor devine aurul purtat și muncit în foc. Dacă tu te vei ruga pentru păcatele altora, chiar dacă nu vei spune nimic despre ale tale, ai câștigat mult. Câteva exemple de rugăciuni cu foc ne vor ajuta iarăși să înțelegem adevărul despre rugăciune. Thomas Kempis s-a rugat așa. Dăm Doamne, ce vrei Tu, atât cât vrei Tu și atunci când vrei Tu. Pune-mă unde vrei Tu și în toate lucrurile să faci din mine ce vrei Tu. Martin Luther se ruga în noaptea dinaintea zilei când trebuia să se înfățișeze înaintea împăratului Carol Quintul și camerei deputaților în Urms. El spunea, Dumnezeule, Dumnezeul meu, stai aproape de mine împotriva întregii înțelepciuni și împotriva gândurilor lumii. Tu trebuie să faci lucrul acesta, tu îl vei face, să rămâi aproape de mine, tu Dumnezeul cel adevărat și veșnic. David Brainerd, vestitor al Evangheliei printre indigenii din America, se ruga, Doamne, eu mă dau cu totul ție. Primește-mă să fiu al tău pentru totdeauna, nu doresc altceva, nu doresc nimic mai mult." Măchenzi, misionar, cerea în rugăciune, O, Doamne, trimite-mă în câmpul de lucru cel mai arzător de pe pământ." Whitefield, mare vestitor al Evangheliei, se ruga și el așa, O, Doamne, dă-mi suflete, ori ia viața." Henry Martin, coborând din Corabia în India unde s-a dus să vestească Evanghelia și-a plecat genunchii pe țărmul oceanului strigând Aici să fiu consumat pentru Dumnezeu!" Mudi, celebrul evanghelist, se ruga Întrebuințează-mă, mântuitorul meu, pentru scopul tău și în felul în care tu îl dorești, iată, biata-mea inimă, vas gol, umple-o tu cu harul tău!" Prin aceste neprihănit s-au întors la Dumnezeu un milion de suflete. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. În sere există sonerii legate de mercurul termometrelor care dau alarmă când scade temperatura ca să nu înghețe plantele. Așa ne-ar trebui și la rugăciune. Numai rugăciunea fierbinte ne păstrează viața fierbinte pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. Numai rugăciunea fierbinte ne deschide pentru tot ce frumos, adevărat și sfânt. Numai rugăciunea fierbinte ne face biruitori, roditori și fericiți în orice timp și în orice loc. Doamne, dă-ne necurmat Duhul rugăciunii fierbinți spre slava numelui Tău. Amin. ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Iacov, capitolul 5, versetele 15 și 16. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate ei vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Preslava Domnului cântăm cântarea Spre mâine urc cu inima arzândă. Și doaruri sfinte, și oarece clipa îi treapte de izbânedă, și un nou imbol spre înainte și oarece clipa îi treapte de izbânedă, și un nou imbol spre înainte ten necurmat în mine vă paia dragostei curate să pot să urc nempiede cat spre mâine cu clipele frumoase toate să pot să urc nempiede cat spre mâine You clip the lamp from